Olen Jari Hiltonen ja kerron tässä podcastissa seuraavaksi luottamusmiehestä ja luottamusvaltuutetusta. Luottamusmies on Suomessa ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmies valitaan tietyn ammattiliiton jäsenistä ja silloin puhutaan juuri tästä kyseisen liiton luottamusmiehestä. Liitolla on kahdet kasvot. Jotta kuuluisit ammattiliittoon, sinun täytyy liittyä valtakunnalliseen liittoon ja sen paikallisyhdistykseen, joka voi toimia vaikkapa omalla paikkakunnallasi. Liitot ovat hajantuneet ympäri Suomen. Yleensä niiden pääpaikka löytyy Helsingistä. Ammattiliiton työehtosopimuksessa, josta käytetään lyhennettä TES, eli TES, niin siellä on... Pykälät siitä, millä tavalla valitaan luottamusmiehet, mitkä heidän tehtävänsä ovat ja mitkä ovat heidän oikeutensa. Luottamusmiehen tehtäviä ovat muun muassa valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista kyseisellä työpaikalla. Luottamusmies joutuu valvomaan myös muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista. Eli tavallaan luottamusmies on työnantaja vahtikoira joka ärähtää sitten, jos työnantaja tekee jonkun, jonkun asian eri tavalla, kun on liittotasolla sovittu. Tämän lisäksi luottamusmies edustaa työntekijöitä niin tussa yhteistoimintaneuvotteluissa, joista käytetään lyhennettä YT-neuvottelu, ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa. Monesti liitot valtuuttavat luottamusmiehet sopimaan joitakin yleisiä asioita, Oman työnantajan kanssa. Ja silloin luottamusmiehen merkitys on hyvin suuri juuri sen oman työpaikan työntekijöiden kannalta. Tämän lisäksi luottamusmies tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta ja hankkii jäseniä liitolle. Ja kun menet työhön johonkin uuteen työpaikkaan ja jos et kuulu vielä liittoon, niin aika pian sen jälkeen kun on tehty työsopimukset ja, ja vaihdettu verokortteja ja muuta, niin sen jälkeen luottamusmies yleensä tuleekin sinun luokseen kysyä, oletko jo liiton jäseni. Jos et ole, niin sitten antaa sinulle kaavakkeen, joka täyttämällä pääset liiton jäseneksi. Liiton jäseneksi kannattaa liittyä, koska siitä tulee sinulle paljon etua. Saat luottamusmiespalvelut paremmin itsellesi ja... Ja liitto suojelee sinua esimerkiksi siinä tilanteessa, jos sinut sanotaan irti laittomasti. Liiton kautta saat myös paljon erilaista tietoa kyseisestä työpaikasta ja, ja myös suhdanteista, jotka koskevat juuri sinun alasi. Luottamusmiehä on usein miten ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden suoraan valitsema henkilö. Joskus luottamusmiehen... Voi nimittää myös ammattiosaston tai liiton hallitus. Tavallisempi systeemi on se, että liiton jäsenet kyseisellä työpaikalla järjestävät vaalin, jossa, jossa tämä ratkaistaan, että kenestä tekevät luottamusmies. Ennen vaalia voi ehdokkaat asettua tai nämä henkilöt, jotka haluavat luottamusmieksi, voivat asettua ehdolle ja järjestää jopa vaalikampanjan isommissa työpaikoissa. Työhtösopimuksesta löytyy pykäliä, joiden mukaan järjestetään vaalit ja sitten se vaali lask tarkastetaan, tulos lasketaan ja se, kuka voittaa, niin hänestä tehdään sitten luottamusmies. Luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestön keskinäiseen sopimukseen. Yhteistoimintalain mukaan luottamusmies nimetään työntekijöiden edustajaksi, joka menee heidän edustajanaan keskustelemaan työnantajan kanssa erilaisista asioista. Joskus luottamusmies joutuu sopimaan erittäin inhottavistakin aiheista työnantajan kanssa. Jos esimerkiksi yt-neuvotteluiden yhteydessä halutaan sanoa väkeä irti tai lomauttaa, luottamusmiehellä täytyy olla selkänoja. Vastustaa näitä, jos hän näkee, että ei lomautukseen tai irtisanomiseen olisikaan aihetta. Tässä kohti laki suojelee luottamusmiestä, eli häntä ei voida sanoa irti yhtä helposti kuin muita. Normaali tilanne on se, että jos kaikki sanotaan irti, niin luottamusmies on se, joka viimeisenä sitten joutuu pois. Ensimmäisenä häntä ei voida sanoa irti. Luottamusmiehellä on siis lakeseja testi parempi irtisanomissuoja kuin muilla ja myöskin lomautussuoja. Toinen selvä oikeus luottamusmiehellä muihin nähden on se, että, että hänet on joko osittain tai kokonaan vapautettu normaalista työtehtävistä, jotta hän pystyisi luottamustoimeen hoitamaan parhaiten. Hän saa myös Aika usein tai tavallisesti niin hän saa myös työpaikan tiloja, käyttää ihan eri tavalla kuin muut. Hänellä voidaan osoittaa jopa oma työhuone, oma työpuhelin, tietokone. Ja sitten kun hän töitään hoitaa näitä luottamusmiehen tehtäviä, niin, niin hän saa näitä, näitä sitten käyttää vapaasti, jos Yrityksen luottamusmiehellä on esimerkiksi 38 tunnin työviikko, ja hän siitä saa käyttää esimerkiksi viisi tuntia luottamusmiehen tehtäviin. Todellisuudessa luottamusmiehen työ on sen verran suurta, tai sitä on paljon, että, että kyllä luottamusmies joutuu käyttämään usein aikaa paljon enemmän kuin siihen on hänelle osoitettu. Eli se riippuu aika paljon henkilöstä, että kuinka paljon... Haluaa jaksaa vitsi sitoutua siihen työhön. Luottamusmiehet tekevät Suomessa työtään yleensä hyvin motivoituneina. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että minkälainen henkilö sopii luottamusmieheksi, niin luottamusmiehen täytyy ensinnäkin kuulua omaan liittoonsa, koska vaalikelpoisuutta ei tule ilman liiton tai ja tai paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Myös persoonallisuuden piirteillä on merkitystä. Luottamusmiehen on hyvä olla sosiaalinen henkilö, joka tulee juttuun ihmisten kanssa ja pystyy keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta, melkein kenen kanssa vaan. Jos luottamusmies on hyvin itsensä sulkeutunut tai hyvin tulinen äkkipikainen henkilö, niin se voi vaikeuttaa neuvotteluja olennaisesti, eikä sellaisen henkilön kannata välttämättä itse hakeutua luottamusmieheksi. Mutta sitten jos koet, että sinulla on annettavaa juuri tällaisessa asiassa, niin sinun kannattaa ehdottomasti luottamusmieheksi lähteä. Jos luottamusmiehen palkka on heikko, eli hän kärsii esimerkiksi palkkakuopasta, niin usein työnantaja korottaa palkan normaalille tasolle tai jopa vähän paremmaksi. Hän tekee sen ihan tahallaan sen takia, koska raha on helpoin keino pitää ihminen tyytyväisenä työelämässä. Ja sen jälkeen kun luottamusmiehen oma asia on korjattu, niin sen jälkeen hän on helpompi myös sitten valvoa muidenkin etua. Luottamusmies joutuu. Joutuu monesti pohtimaan sitä, että onko hän luottamuksen arvoinen. Ja kun hän käyttäytyy niin, että, että luottamus työkavereiden kesken säilyy, niin silloin hän on oikeastaan hoitanoi hommansa aika hyvin. Luottamusmies saa käyttää työaikaansa monenlaiseen koulutukseen. Liitot järjestävät koulutusta säännöllisesti luottamusmiehelle. Esimerkiksi silloin, kun kaksivuotinen tai kolmevuotinen työehtosopimus on katkolla, niin miten sen kanssa jatketaan sen jälkeen. Ja neuvottelut on usein säännöllisiä, säännönmukaisia kaikilla aloilla, ja niihin luottamusmies joutuu, joutuu osallistumaan muiden puolesta.